Du lytter til Radio 24-7. Den originale Danmark Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Ja, så er vi nemlig i gang med ugens Q&A, der i dag står helt og aldeles i Danmarks Radios tegn. For fredag kom det jo frem, at DR skal beskæres med hele 20 procent. Kulturminister Mette Bock har netop skrevet på sin Facebook-side, at det endelige medieudspil Lavente en smule på sig, det kommer først efter påske, men... Det, vi skal tale om i dag, det er også skæbne. Ja, den er blevet besejlet. Det skete i fredags på et møde i Finansministeriet mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Reaktionerne har ikke lavet vente på sig. Kommentatorer og lederskribenter har talt om en massakre. Og tidligere tv-direktør Bjørn Eriksen har sågar udtalt, at det her, citat, ligner noget fra Bulgarien. Husk de borgerlige, så der fest. Endelig er det lykkedes at sætte et hårdt nyere stød ind mod statsradiofonien og de angiveligt røde lejesvende. Men i det private produktionsmiljø, der er der frygt og bæven. Skrækscenariet er, at mange af de 100 millioner, som forsvinder fra Danmarks Radio, ikke vil gå til de private selskaber. Det diskuterer formanden for den danske producentforening med Venstres medieordfører, Brit Bager, sidst i programmet. Men inden da, så skal vi have den store debat om Danmarks Radios fremtid. Du lytter til Radio 24 -7. Ja, for hen over de kommende fire år skal Danmarks radio spare 20 procent eller det der svarer til 750 millioner kroner. Samtidig bliver licensen afskaffet og erstattet med en såkaldt medieskat. Er det her udtryk for at det er bare for løn som forskyldt, eller er der tale om en massakre på hele public service tanken, eller er vi derude hvor de mange DR supportere bare skal tørre øjnene og forstå at nu er festen slut og at det er sådan set bare nu skal til at fungere på de samme vilkår, som alle andre i den danske mediebranche. Det skal vi nu diskutere med formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werve, debatredaktør på Ekstrabladet, Mads Kastrup, og mangeårig DR-medarbejder og studievært, Adrian Lloyd Hughes. I er alle sammen kommet ind i studiet, og velkommen til. Tak skal I have. Og med på telefon så har vi om lidt en af de politikere, der i fredags var med til at besejle skib Danmarks Radioskæbne, Dansk Folkeparti's Peter Skåb. Men først lad os lige prøve at tage en hurtig runde og høre, hvad I i studiet synes om de her nedskæringer, som ser ud til at komme til at ramme Danmarks Radio inden for ikke særlig lang tid. For flertallet er jo i hvert fald med Dansk Folkeparti hjemme. Adrian, hvad tænker du? Altså, jeg, jeg tænker først og fremmest, at det er ret forrygende, at øh, der er så mange politikere, som har været så dygtige til at udnytte de der forfærdelige sager, som, som DR selv har gjort sig skyldig i. Vi kender dem jo som hesten, der fløj tværs over Atlanten, og som mangfoldighedskonsulenten, der blev ansat for 2,2 millioner kroner årligt. Det var redsomt, og det skulle vi naturligvis aldrig nogensinde have gjort. Men disse her sager er jo kommet til at overskygge billedet det er så voldsomt, at alle mennesker tror, at det er sådan et sted, hvor taxabongerne simpelthen kommer fyende ud af vinduerne som altså øh, og papir efter 11. september eller sådan noget, den stil, ikke? Og at man tror, at det er et altså, mangehovedet uhyr, hvor man sagtens kan hugge en 15-16 hoder af, uden at uhyrets gang gennem verden på nogen som helst måde bliver forandret. Jeg ja, men lad os så høre fra en, en mand, der har sin gang på DR. Hvad ser du som konsekvensen af, at det nu skal skæres 750 år? Altså, det, det kommer formentlig til at gøre meget mere ondt i det udbud, vi får på alle tænkelige medier, en folk gør sig forestilling om. Altså, der er simpelthen ikke så meget fedt i Danmarks Radio, man uden videre kan skrælle fra, at en besparelse på 20 procent ikke vil kunne mærkes meget voldsomt. Altså, man kan sige, ideelt set, hvis den her øvelse overhovedet skulle give mening, så vil man jo simpelthen lukke Danmarks Radio fra den ene dag til den anden, viske tavlen fuldstændig ren, og sige, jamen, øh, hvad skulle vi stille op, hvis vi nu havde 3 milliarder kroner om året til at lave en public service institution? Hvordan skulle vi så lave det? Og så ville man jo, ligesom man har gjort med Radio 24-7, ansætte en direktør, give ham et skrivebord, et telefonabonnement og en kaffemaskine, og så lade ham gå i gang med at ringe rundt i første omgang til sine venner, og så måtte vi se, hvordan det udviklede sig derfra. Men det gør man jo ikke. Man tager en institution, som eksisterer, og som har hovedsæde i et øh, byggeri, som man jo har åbnet her for 10 år siden, så vidt jeg husker. Og så skal man forsøge at få det til at fungere med en, en helt ny bevillingsmodel. Øh, og det, det bliver afsindigt smertefuldt, og folk kommer så meget til at mærke det. Mas Castro, jeg har en svag formodning om, at du ser lidt mere optimistisk på det, end øh, Adrian Lørdt Ja, jeg vil da godt øh, berolig Adrian, så sige, det skal nok gå. Altså, der skal spares 4 procent over de næste fem år. Uh, det er godt gøre. Det, der er sket her, det er jo sådan set ikke uh, et spørgsmål om hverken Hesten eller uh, mangfoldighedskonsulenten, og det er heller ikke den der folkelige opinion, der er opstået imod Danmarks Radio. Det er slet ikke noget, det der gør. Det ville være sket alligevel. Det lå i kortene, det har ligget i kortene i mange, mange år, at Danmarks Radio skulle reduceres, fordi Danmarks Radio har ikke engang været en indholdsdiskussion, det var været en omfangsdiskussion. Danmarks Radio er blevet for stor og skal skæres, og det er et længe. Danmarks Radio har så bare formået, via dygtighed og snedighed, fordi at de har haft en opinion med sig tidligere, og øh, holde besparelserne fra, øh, fra døren. Øh, nu kommer det så big time, altså, og der må man så bare sige, at... Øh, Altså, hvis du spørger socioassistenten ude i samfundet, hvis du spørger læreren, hvis du spørger pedalen, hvis du spørger alle andre, hvor der er blevet sparet i overvis, øh, så kan de jo set øh, oplyse både Adrian og andre i Danmarks Radio om, at øh, det, der sker her, det er, at øh, altså besparelser er noget, vi har givet til hinanden i rigtig mange år i det her samfund. Det er bare først nu, de for alvor rammer Danmarks Radio. Lars Værge, Danmarks Radio er suveræn Danmarks største journalistiske arbejdsplads. Der er, har jeg i hvert fald set nogle hævde øh, flere journalister ansat på Danmarks Radio, end der er på alle de landstækkende dagblade til sammen. Har Mads pointe, selvom jeg selvfølgelig godt ved, at du er, du er formand for, for alle journalister i Danmark, i at måske er det på høje tid, Danmarks Radio blev ble beskåret en smule? Jo, det, det vil jeg egentlig ikke mig så meget om, fordi nu er det jo en given faktor, at, at det, det er der, den ender. Det er en aftale, der er lavet, 20 procent. Man kan godt sige, at det er 4 om året, men det er 4 procent hvert år i fem år. Det er meget, meget alvorlig besparelse. Og vores bekymring i, <coughs> i Journalistforbundet er selvfølgelig to delt. Den er for det første og helt primært på vegne af vores medlemmer, som omkring knap 1000 er fastansatte i Danmarks Radio, og en del 100 har en freelance-tilknytning, en tidsbegrænset ansættelse osv. i relation til Danmarks Det er uden sammenligning, som du sagde før, den største arbejdsplads, vi organiserer. Så det er klart, at, at de er med et slag blevet meget, meget mere utrygge øh, fredag ved middagstiden, end de var øh, tidligere den samme dag og den samme uge. Det er den ene ting. Det vil få nogle konsekvenser, som jeg er spændt på at se, hvad for en regeringen vil give, når de kommer med deres medieudspil efter påske, må vi så forstå. Og den anden ting er, at øh, vi også har nogle mediepolitiske hensyn, hvor at, øh, jeg anerkender, at de private medier er blevet presset, jeg anerkender måske ikke, at det er så meget demokrati, der er presset, som det er alle mulige andre øh, medier. Ikke mindst de internationale giganter, der presser det de danske mediemarked i det hele taget. Og man må bare sige, at hvis man sker 600 millioner i programproduktion, så vil det få et, øh, et negativt øh, output i forhold til danske, det danske mediebillede. Der vil blive færre danske produktioner. Det kan man sige, man vil øh, stå på mål for, og det vil man gerne have, men det er der, der bliver konsekvensen. Det kan være, at vi lige skulle inddrage øh, en af de politikere, som rent faktisk har været med til at træffe beslutningen om, at øh, Danmarks skal igennem det, som nogle øh, kalder blodbad. Og det, det er dig, Peter Skorup. Du var med i øh, forhandlingerne over i Finansministeriet i, i fredag, så vi skulle have dig igennem på en telefon nu. Kunne du ikke lige oplyse os, panelet og øh, selvfølgelig også lytteren om, hvad, hvad baggrunden er for, at øh, kniven skulle frem i denne her grad, som tilfældet er? Jo, men baggrunden er jo øh, dels vores ønske om at øh, afskaffe licensen. Øh, baggrunden er også, at vi synes, der er brug for, at andre medier får bedre muligheder for at være med. Danmarks Radio har været en meget, meget dominerende spiller, øh, fordi det jo øh, har en, eller en sikker ting, at der øh, lå af økonomisk øh, bidrag bagved. Øh, meget store bidrag. Øh, det kan andre medier ikke regne med samtidig, Og der, er det, der er det altså vigtigt, at vi har et bredt mediebillede i Danmark, der har altså været en risiko for, at Danmarks Radio øh, har kunne dominere for meget og også øh, producere indhold, som øh, andre ikke kan være med på, øh, fordi man jo altså øh, på netdelen for eksempel har materiale, som... Øh, indirekte stjæler fra andre medier øh, gratis, hvor andre medier også kan kræve betaling for det. Men, men, men Peter Skåb, som Lars Værge lige fremhævede her, jamen altså det her søger bare ud til at være en spareøvelse. Der er vel ikke noget, der, der tilsiger, at, at det private produktionsmarked, som bliver tildelt et relativt lille beløb i forbindelse med den her aftale, at det nødvendigvis går ud og, og fylder det her hul, som der så vil opstå, når DR bliver, bliver beskåret. Hvorfor er det, I antager, at det nødvendigvis vil, vil, vil styrke de private producenter, at det sker? Jeg er da sikre på, at hvis der er brug for det, hvis der er behov for det, så vil nogle af de her huller blive fyldt ud, der er. Og der er jo rigtig meget, når man kigger hen over Danmarks Radios program, for eksempel her i weekenden, der ikke handler om dansk public service, men handler om alt muligt andet. Og det er jo fint nok, men det er så bare noget af det, man ikke behøver længere at producere hos Danmarks Radio. Men hvor der er andre tilbud. Vi må også kende, at danskerne, i høj grad selv betaler for at se de nyeste film og den nyeste bedste fodbold, øh, som jo er nogle, nogle store ting inden for danskernes medieforbrug. Og derfor har rimeligheden i at skulle betale både licens, stor regning til Danmarks radio og øh, selv betale til en række ting jo ikke rigtig været der længere. Men per Storp, Så, kunne det er de prøve... jo et spørgsmål om at med tiden. Det har været meget gammeldags med den her licens. Skåb, kunne du ikke prøve at, at, at være konkret? For nu siger du, at du, du, du sad og, og betragtede programmet for weekenden her og faldt over nogle programmer, hvor du tænker, at det her er alt talt ikke nødvendigt. Hvad er det for nogle programmer? Ja, men der, er jo, der er jo underholdningsprogrammer af forskellige art, som man sagtens kan få andre steder end hos Danmarks Radio. Der er ingen grund til, at Danmarks Radio leverer det, som danskerne i øvrigt ser andre steder. Det, det der er der masser af eksempler på. Og der må vi bare sige... Danskerne skal jo ikke betale to gange, øh, men Danmarks radio skal fokusere sig på øh, drama, på nyheder, på, på ting på dansk i det hele taget, som man ikke får andre steder. Og der skal man jo ikke regne med, at Netflix bliver de store producenter af dansk indhold. Så, så Adrian lloyd det som Peter Skorp her taler om, det er i virkeligheden den her, de her dage nok så omtalt fokusering. Altså til ja. side med det, som alle andre laver, ja. og så fokusere på det, som er indbegrebet af public altså, service. Altså, kan man jeg, jeg, gøre jeg, det for tre millioner? Jeg, jeg eller 3 synes milliarder? jo, at det er en, det er en vidunderlig uh, semantisk pointe, uden at der skal gå klog på sprog i den, at man siger, et fokuseret DR. Det, det lyder jo nærmest som om, at man forsøger at gøre os en tjeneste ved at fokusere sådan en lille smule. Altså hvem vil ikke have det lidt bedre med at være lidt mere fokuseret i dagligdagen? And og altså, øh, foku at fokusere er, det skal DR nok øh, tage sig af, men det her er jo en besparelse, og hvis man bliver meget kritisk, vil man så kalde det et blodbad eller en massaker, men det er jo bare nogle andre ord, men det er altså en besparelse på Danmarks Radio. Og, og så nævner Peter Skårup øh, de såkaldte underholdningsprogrammer. Mange af de underholdningsprogrammer er jo øh, udenlandske koncepter, som vi køber øh, og i øvrigt får produceret af andre produktionsselskaber end dem, som lige tilfældigvis hører hjemme i Danmarks Radio. Jeg mener, det er Blue, som laver men i virkeligheden, så er den væsentligste pointe om de her ting, som du, Peter, ikke synes hører med i public service, det er, at de er udenlandske produktioner. Og, og det, som det er sender, som er udenlandsk, det koster os i virkeligheden, jeg tror, tallet er cirka 189 millioner kroner om året. Og det vil sige, at hvis man sparer 743 millioner kroner, eller hvad det er, altså hvis man, selv hvis man skrællede alt det fra, som var x-faktor, og de andre udenlandske indkøb, øh, Blue Planet og hvad de hedder, alle de andre fantastiske programmer, vi køber fra BBC og det, der er værre, så ville man stadigvæk skulle skære mindst, øh, hvad bliver det så, 550 millioner kroner i dansk produktion, Og det vil kunne mærkes. Men for, påstår du... Til det, at, at, er, uh, uh, uh, der, der er situationen jo bare, at uh, der er et st en stor polstring hos Danmarks Radio, det er der enhver større organisation, og den har været rigtig stor, fordi den har ikke været udsat for de samme effektiviseringskrav som andre dele, for eksempel den offentlige sektor med 3% eller 2% eller hvad, der har været per år. Og derfor tror jeg på, at der er penge at finde, som ikke koster dansk produktion. Dertil kommer, at man jo har nogle programmer, øh, man har nogle kanaler. Øh, man kan nævne, at det er tre, man kan nævne radiokanaler, som decideret prøver på at udkonkurrere øh, nogle af de private, kommersielle kanaler tilsvarende. Danmarks Radio har været flinke til, når nogle af de private radiostationer for eksempel har etableret sig med et godt koncept, så har man prøvet at købe nogle af de værter og det koncept ud og kørt i Danmarks Radio. Og det vil sige, at det er jo ikke det, som Danmarks Radio skal. Men Peter, øh, Peter Skob må jeg spørge dig. Der er nogle fællesomkostninger her. Der er nogle kanaler, der koster nogle penge, og de tærer så på det fælles apparat med nogle ja. fællesomkostninger, altså som man jo også kan tage ud for nogen dels vedkommende. Så derfor anerkender jeg simpelthen bare ikke dit eget Men Peter Skob må jeg spørge dig, har du set DR3 for nylig? Ser du den programflade, eller går du ind og streamer enkelte programmer på DR3? Fordi det er tre lavere. Jeg, noget... jeg ser deres kanaloversigt, eller hvad er det programoversigt, for eksempel her i weekenden. Så ja, det, ja. Er, det gør jeg der. Det, er, det er tre lavere programmer, som er så hardcore public service, at ingen andre vil røre dem med en iltang. Altså de, de kunne da sandsynligvis sendes på DR2 eller et andet sted. Ja, det kunne de, men selve kanal kanalomkostningen ved at have en broadcastkanal åben er jo relativt lille. Jeg tror, de kommer til at spare 5-10 millioner. De, altså, DR har jo, har jo besluttet sig for at lukke DR3 som en selvstændig tv-kanal og lægge produkterne over på øh, streaming. Men det, der er vigtigt, det er, at de produkter bliver lavet stadigvæk. Det er jo altså for eksempel... Ida, watch her name, som kommer og fortæller om at have for stor en krop og være, være, være, øh, øh, blive mobbet, fordi hun er for tyk, Tykke Ida, tror jeg, programmet hed. Det er jo ikke et program, som du kommer til at se på TV3 eller andre steder, andre kommersielle steder. Men må jeg bare lige helt kort spørge dig. Det program kunne vel sagtens sendes om Tykke Ida inden for de 3 milliarder. Det er måske den del af argumentationen, jeg ikke helt forstår. Fordi man sparer... Nu var det, fordi Peter konsekvent gik ind og sagde, at DR3 generelt konkurrerer med andre kommersielle kanaler, som kan lave det samme. Og der må jeg bare sige, dr tre laver ikke det samme som andre kommercielle kanaler. Jeg må ikke bare, de, bare, ja. bare sige, der, at, at det er en del af indholdet, der er øh, givet til at kunne udkonkurrere kommersielle stationer, men det er rigtigt, der er der også public service på dr træ. Men der er jo ingen problemer i at flytte det hen på en af de andre eksisterende kanaler, og dermed spare nogle, øh, nogle omkostninger hos Danmarksvej, det var omkostninger, så jeg synes ikke, at argumentationen holder, fordi man skal ikke spare gode programmer væk, de kan sendes andre steder. Øh, Peter Skåb, sådan rent afslutningsvis, jeg ved, at du har travlt og skal videre i programmet, der vil jeg gerne lige høre dig. Øh, altså mange har jo kritiseret det her for at være en ren spareøvelse, hvor man går ind og egentlig dybest set ønsker at bruge pengene til skattelettelser eller alle mulige andre steder, i stedet for på det danske mediemarked. Er det rigtigt forstået? Det er rigtigt forstået. Det er en spareøvel, fordi danskerne får deres medieindhold af for mange af de ting, som vedkommende, som Danmarks Radio fremkommer med andre steder i dag. Og det vil sige, at danskerne betaler en meget større medieregning, end man gjorde en gang. Til gengæld har man også et til større udbud. Men det er en spareøvelse, ja, men der er jo ikke nogen forhindringer i, at de 2 ud af de 20 kan bruges til f.eks. en forbedret public service -bulje. Den vil så ikke gå til Danmarks ret, men gå til andre ting. Der er jo ikke noget i vejen for, at regeringen oveni det kan komme med nogle penge, som også kan gives til public service. Så det, det, det, altså, Man skal ikke sige, at det, det hele er en katastrofe. Der er fortsat 3 milliarder plus noget til public service øh, til danskernes medieforbrug her. Mads Kastner, vil jeg godt lige tage fat i noget af det, som du sagde øh, før, altså, hvor du henviste eller sammenlignede med sosu-assistenter. I det lå der lidt, fornemmede jeg, at, at når DR skal forholde sig til besparelser, så er det sådan, nærmest per definition lidt værre, end når alle andre skal spare. Er det rigtigt forstået? Ja, ja det er i hvert fald sådan, jeg ser på det. Altså, jeg synes jo, at der er en opstandelse uden lige i anledning af Danmarks Radio, er blevet pålagt nogle besparelser ja, Det er store besparelser, det medgiver jeg gerne... Men det kan jo ikke noget, at vi sidder her ligesom Adrian og lægger vores eget public begreb ned over det, og så siger, at det er det, der skal kvalificere det her. Altså, øh, Danmarks Radio har i rigtig, rigtig mange år været øh, fuldstændig heldige i vores samfund, og man har ikke kun røre ved det. Man har indtryk af, at hvis man har cykelparkeringen ude i det af byen, så, så vil der komme en horde af folk og påstå, at demokratiet er i fare, ikke? Fordi det, det de begreber, man bruger, det er også de, de begreber, Michael Christiansen man brugte. Ikke? Sammenhængskraften. Altså at, sammenhængskraften, ikke? som er jo fantastisk ord, som er at bringe i anvendelse, fordi at, så kan man ligesom sige, om så falder Danmark fra hinanden. Ikke? Det Hvor vil sige man man lidt diskret man, i baggrunden, når man synes masser af sjov. Men man, man, man, man sidder stiller simpelthen uh, public service med umistelige, angiveligt umistelige 3,7 milliarder kroner til Danmarks Radio. Og det synes jeg er en fantastisk, en, en fantastisk fiktion, man har opfundet der. Og den har man så kørt i rigtig mange år. Nu kommer politikerne så siger, at den går ikke længere. Nu skal I spare. I skulle faktisk have sparet for længe siden, men nu får I et ordentligt hug her. Det kan faktisk godt lade sig gøre. Men man har forholdt sig til det i de øverste gemakker ude i det by, ikke? Altså som Det har været sådan en slags versaje, hvor man har gået rundt i så pud og parryk og så man beklædet sig over de der festebønders mangel på forståelse for, at det er her, man får hele samfundet til at hænge sammen. Men det er der altså ikke. Og øh, man ser heller ikke nogen folkelige øh, protester i forbindelse med den her besparelse. Der kommer ikke til at være nogen, der stiller sig op og siger, at Danmarks Radio må man ikke røre ved. Tværtimod, så er der en, en, en bevægelse, jeg er helt klar øh, sikker på, ude, ude i den almindelige øh, licensbetalende øh, befolkning, at, at, at det her, det er i orden. Altså, altså, jeg vil sige, både, både Peter Skorup og Mads Kastrup her, altså, understreger, hvad jeg er indledt med at sige, at der er jo simpelthen blevet et billede af Danmarks Radio, som om, at det er et Nej, hvor vi går rundt med... med det har jo kurs. selv sørget for. Adrian. Det har din ledelse selv sørget for. Det, det, er, det er fuldstændig selvforskyldt. Det er ikke noget, medierne gør. Det Men Peter for ordning. eksempel. Jeg kunne godt og, tænke og, mig, at og jeg vil gerne Peter lige tage fat i hesten. Du nævnte selv hesten. Ikke? Lad os tage hesten. Det er jo ikke beløbet på de 70.000 kroner, at den bliver flået over at landet for 70.000 kroner. Det er jo simpelthen afgangen i, at man gør det. Det er, at man, man ophæver sig selv øh, til, til, til, øh, til herrefolk, og man reducerer licensbetaleren til festebunden i det øjeblik, hvor man opfører sig. På den og den arrogance gør jo så bare, at politikere i dag har enormt nemt ved altså, at lave de der beskæringer. Mas, ja, så, der du, er du havde en, i, en til. i den danske mediebranche, og, og nogle bliver tilbudt særlige ting, og måske har, har Johannes Langkilde ikke fået tilbudt en meget stor løn, men fik nogle andre gruder for at tage det job. Vi headhuntede jeg tror, Johannes Lang Langkilde til at lave et arbejde. Du, du havde et spørgsmål til Peter Skåb, som var på vej ud Så ja. jeg tænker, det kan vi måske lige nå. Og så, Peter, ja, for, jeg, jeg ved ikke, om du kan nå at svare på følgende. Altså, du siger, at Danmark Radio øh, har et kæmpemæssigt fedtlag, sådan hørte jeg der sige det, som man sagtens kan skære i, uden at øh, seerne og internetbrugerne og radiolytterne vil kunne høre det. Hvad er det for et fedtlag, du mener, DR har? Jo, jeg tror, det, er, det gælder Danmarks Radio og, og også mange andre øh, private og offentlige virksomheder, at, øh, at det kan være en god idé med et wake-up call en gang imellem, og vi er udsat for en effektivisering. Det, det sker hver eneste dag mange steder her i Danmark, og der synes jeg ikke, at Danmarks Radio har været udsat for tilstrækkeligt et tryk på den front, øh, sådan at danskerne får lidt mere ud af deres penge. Vi kan, se, vi kan jo se, vi nævner selv, at mangfoldighedskonsulenten der får en, en alt for god ordning. Og, og der har været mange eksempler i den her karakter. Så jeg tror, der er brug for, at, at, at øh, der bliver kigget mere på de her ting. Og det her, det her kan være med til at gøre det. Men Peter, er der dokumentation for, at DR bruger flere af sine penge, har et større administrativt eller ledelsesmæssigt overhead end andre medievirksomheder af samme størrelse, eller du ved, relativt? Jeg må sige, det er det indtryk, man har fået, når man har kigget på de her ting. Vi har ikke inde i de her forhandlinger været nede i den del. Det lader vi øh, Public Service-aftalen og, og medieaftalen, der skal laves her den kommende tid om, øh, mere detaljeret og sige, hvad det er, vi ønsker af Danmarks Radio. Men grundlæggende har det været mit indtryk og mange indtryk, at der har været et fedt lag hos Danmarks Radio, som jeg godt kan trække af nu. Men det, jeg hører dig sige, er, at du støtter dig til indtryk og ikke på, på dokumentation. Ej, jeg, jeg støtter mig også på dokumentation. Jeg synes, medierne har været flinke til her igennem det seneste års tid og komme med en række eksempler på mangfoldighedshesten, hest mangfoldighedskonsulentheste. <laughs> der, der har været hele sagen om lønninger af altså, hvor man tjener meget mere end statsministeren. Æm, der, er, der er brug for, at man lige kigger rundt i omkostningsdelen. Ja, Peter Skorp, så fik du lige introduceret begrebet en mangfoldighedshest i denne her diskussion, <laughs> og, og med det vil jeg gerne takke dig, fordi du øh, vil deltage i diskussionen her. Du skal videre i teksten, de tre andre debattører bliver siddende. Øh, tak fordi du vil være med. Lars Verre, du er jeg er formand for, for de danske journalister, og jeg vil synes godt lige tage fat i noget af det, som, som Mas Castro Bosse sagde. Altså den her evne, som DR-medarbejderne har til at få en værd besparelse til at tage sig ud, som om, at nu skrider det hele, nu ryger fundamentet for vores fælles samlingskraft. Hvad er det, de kan, de der DR-medarbejdere, som for eksempel <laughs> dem inde på Berlingske, hvor der også sker fyringer i de her dag eller BT og Metrox, hvor der også sker fyringer, som de ikke kan? Dels er de jo væsentligt flere. Og dermed bliver de mere synlige, altså, hvis du tænker på debatten på de sociale medier. Og For eksempel, noget. ja. Øh, særligt Twitter er jo forbeholdt, eller ikke forbeholdt, men bruges af rigtig mange journalister og mediefolk. Og der kan man sige, at jo flere der relativitet er fra Danmarks Radio, jamen, så vil de nok også fylde mere. Det er den ene ting. En anden ting er så, at jeg er ikke helt enig i pointen. Jeg har bestemt talt med og også hørt fra mange bernenske BTMX-ansatte, som også er bekymret for forholdene i Pilestredet i København, hvor at, at den koncern har altså huse på baggrund af de beslutninger, der er truffet der af en medieledelse, som også vil lave, hvad var det Peter Skov kaldte det et wake-up-call, en anden produktionsvej osv. osv. Så man kan sige, at billedet på Danmarks Radio underbygger den tendens, vi desværre har kunne se i efterhånden mange år, Medie Danmark er under pres. Der har næsten ikke været en, en medie, et mediehus, der ikke har oplevet nedskæringer og ikke har gennemført frivillige fratrædelsesrunder, fyringer osv., omlægninger. Og det sammenholdt med, at vi på samme tid jo, og det er sådan mere den mediepolitiske del af det, har set, særligt de udenlandske giganter, der betaler om Netflix og streaming tidligere, medieforbruget har forandrer sig rigtig, rigtig meget. Og der kan man sige, hvis man som Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet. Regeringen ønsker, det er i hvert fald det de siger, et, et stærkt dansk medieoutput, danske medieproduktion og så videre, så er det at tillade mig at sige, er det så i virkeligheden den rigtige vej at gå og skære så meget? Men hvad er, du får jo din formandsløn for at være bekymret. Altså det som, som Mads Gastro blandt andet siger, at, at det kan godt være at du er, er professionelt behøvet bekymret, men, men danskerne er, er rimelig katolsk, græskatholsk ligeglade. Det er klart, at en del af stillingsbeskrivelsen for en fagforeningsformand, det er, og at man også skal, skal optræmme passende og, bekymringer. Og det, jeg, og det synes jeg heller ikke er, er vanskeligt i den her situation. Jeg må så også sige til, til Mads Kastrups billede af, at der ikke er et folkeligt oprør på vej eller en opstand på vej. Der er ikke en folkelig opstand på vej den modsatte vej. Mads Kastrup? Ja. Jo, det kan man selvfølgelig sige. Men jamen, Lars, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg er respekt for, at du passer dit arbejde. Det er ja, tak. <laughs> <laughs> øh, det, det respekterer jeg selvfølgelig. Øh, men netop det der med, at du siger, at øh, der har været øh, besparelser i overalt i medieverdenen. Ja, jeg ved det selv. Jeg var 24 år på Berniske. Øh, de sidste 15 år, jeg var der, der var der en besparelse, øh, en sparerunde hvert år, simpelthen. Ikke? Hvert år. Og det vil sige, at hvis man to procentvis sammenlagde al den der besparelse, som har været i det hus igennem alle de år, ikke? så er de 20 procent beskæring af Danmarks Radio nu jo for intet at regne. Øh, og, og derfor så kommer der bare noget nu til Danmarks Radio, som har været i vente og som sådan set bare har ophobet sig. Ikke? Altså som er akkumuleret over tid. Øh, og, og, og det bliver man også nødt til at tage med i billedet og, og Danmarks Radios øverste ledelse har så bare ikke øh, ageret særlig klogt i den sammenhæng, de kunne sådan set godt være begyndt at indhente nogle af de besparelser og nogle af de gevinster, de laver ved, at man får, øh, altså faktisk er det billig at producere fjernsyn i dag ikke? Øh, faktisk så har man sparet 30% så vi jeg kan forstå på den rapport, som ligger til grund for øh, det medieudspil vi nu ser, altså at man har sparet 30% på øh, produktionen Uh, og det vil sige, at der er gevinster at hente. Man er allerede i gang med at indhente de besparelser. Det vil sige, at en stor portion af de besparelser, som man bliver pålagt i Danmark, de er faktisk allerede sparet. Uh, man er i gang. Altså, så slemt er det heller ikke, siger jeg så bare... Det er nogle vilkår, der møder os alle sammen, og ja, du har ret, når du peger på de store udenlandske uh, Google, uh, Amazon, uh, Netflix, hvad, uh, streamingtjenester, hvad kan vi nævne? Altså, men vi bliver særligt ramt af det i dagbladersbranchen, fordi at vi bliver ramt på annoncerne, det, det gør Danmarks Radio ikke. Danmarks Radio har så til gengæld været meget aggressiv, og det forstår jeg ikke, man har været. De har været afsindelig aggressive med DRDK, og det er jo en direkte konkurrent til os. Og det handler om, at de sådan set går ind, og så tager de vores nyheder, fordi det er stadigvæk dagbladene, der producerer langt de fleste nyheder i det her land. Og dem kan de tage gratis, og så kan de kolportere dem. Det svarede til, at man lavede et forlag, som bare udgav Gyllendals bøger, øh, efter at Gyllendal var kommet med dem. Øh, det kan vi selvfølgelig ikke leve med i længden, så vi skal have en eller anden form for balance i de der ting. Derfor så byder jeg velkommen, at man nu laver de her besparelser. Men det, det er jo simpelthen meget enigt, at der skal være en balance i ting. Det jeg hører næsten heller ikke nogen mediepolitikere sige, der ikke skal være, eller de siger ikke andet næsten, en balance mellem de private medier og, og Danmarks radio cross Service. Min pointe er bare den forsøgsvise, at man kan godt komme med nogle andre krav til, f.eks. DRDK, som ja, jeg er fuldstændig enig, de har været meget offensiv og meget aggressiv. De har jo også tilkendegivet på det seneste, at de... Til, eller de vil lave en, en, en, en ændret redaktionel tilgang til det. Og der er jo ikke noget som helst i vejen for, at man fra, fra, fra politikernes side i det medieudspil, der kommer, går ind og, og stiller nogle, nogle endnu skarpere krav til det. Det, der ligger i det, er jo, kan man sige, de løbende forhandlinger, mediepolitiske forhandlinger mellem Folketinget via public aftaler og så en institution som Danmarks Radio. Den anden del af det er bare, at det kommer så, at der så også skal skæres 4% om året år måret træk. Adrian? Altså, øh, min, min privatpersonlige teori om, hvorfor det er kommet hertil, det er, at øh, jeg tror simpelthen, Danmarks Radio øh, i løbet af de sidste øh, 10-12 år har været for dygtige til at bruge deres materiale. Altså, øh, øh, vi er blevet bedre og bedre til at bruge den store nyhedsmaskine og, og pumpe løs, og når, der, når vi falder over en nyhed eller, eller researcher den op, graver den op, hvad vi jo samtidig gør, Øh, så bliver den lige pludselig blæst ud over... Ja, det siger du, med. Det var ikke min kommentar. Men altså, så bliver den jo blæst ud over fire til seks forskellige medier og platforme samtidig. Altså, noget bliver breaket i søndagsavisen, så kommer det i øh, P1 mandag morgen, så kommer det en dokumentar øh, på DR2 øh, tirsdag aften og så osv. Og jeg tror, der er mange, som oplever det som et, sta et mediemæssigt stalin år, kan man sige, ikke? Og det er jo fordi, vi syntes, at hvis man havde fat i en historie, så skulle den ud på så mange platforme som muligt, så skulle man udnytte den så godt som muligt. Det er jo virkelig en dygtighed, og, og den dygtighed rammer os nu, fordi folk kigger på det og siger, hold da op, altså hvis man er en eller anden overlæge i jørgen, som er man blevet grebet i at fejle ordinerer øh, medicin til nogle patienter, som ikke har indikation for det, øh, så er, ser man lige pludselig sig selv af den forskellige steder. Men det, det gør, gør politikere jo også. Det er så dygtigheden, som du... du ja, det, og det, og det synes den, jeg, og, den, og det er jo selvfølgelig bare ærgerligt, at den rammer os i baghovedet. Men der er måske ramme. dem, der vil sige, at I også rammer sig noget andet. Og, og, og det, som måske er mindre positivt lavet begreber, som for eksempel selvfedme, og det, det jo... nævner du. <laughs> Nå jo, det nævner jeg, fordi det er, jo, det er jo ting, der gentagende gange bliver fremad i debatten om det er Forstår du de, den beskyldning om selvfedme, om afgang direkte Direkt Henrik, ja, det kan du. Æder bank med tro, jeg forstår. Og, og jeg er en af dem, som har været altså fuldstændig afmægtig over de sager med den berømte mangfoldighedshest, som den nu hedder. <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og jeg har jo også jeg har kritiseret min egen bestyrelsesformand for den måde, han taklede alle de sager, og især den med mangfoldighedskonsulenten. Og, og jeg synes heller ikke, at vores egen generaldirektør har været dygtig nok til at øh, stå på mål for de forskellige sager, der har været ikke i offentligheden i hvert fald. Øh, jeg ved ikke, hvor hun ellers har gjort det. Altså, jo, det er jo super, super frustrerende som almindelig medarbejder i Danmarks Radio, helt uden ledelsesansvar, at tænke, vi har godt nok svært ved at forklare os selv over for offentligheden. Altså det, det ja, der bliver nikket hele vejen rundt i studiet, <lød>, så der er jo Dårlig, det, er det sådan numerisk objektivt forståeligt, at vi har været helt afsindigt dårlige til at forklare os, og det er jo Altså, som man må knibe en tårer over det, vil jeg sige. Jeg, jeg sagde i sin tid, da mangfoldighedskonsulenten brækkede, hvad hun gjorde, meget bekendt, i august sidste år, at, at den fejltagelse vil selvstændigt koste os et sted mellem 5 og 8 procent af licensen. Og det tror jeg nærmest, at den har gjort. Men er du enig i det, med Castro? Fordi for, for, for, for, altså, det er jo som om, når man... Når man, når man i Agthar debatten så har vi på den ene side en, nogle DR-medarbejdere, som reagerer med, med betydelig fornærmelse. Jeg siger ikke, at det gælder dig, Adrian, men mange af dine kolleger er meget fornærmede over det, det, der sker. Og så på den anden side har vi nogle andre derude, som, som næsten øh, reagerer på en måde, så de tangerer skadefrud. Altså, hvad, hvad, hvad er det, der sker her? Jeg synes, det lød øh. lidt som om Mads var lidt skadefrug. Øh, uh, nej, jeg er sådan set ikke for. Jeg prøver bare at, at holde fast i, og også forklare, hvorfor det her, det sker. Uh, det er det ene. Det andet, hvis jeg skal svare på, hvad du spørger om, Henrik, så, så, så, så vil jeg gerne sige, og også til dig, Henrik, ros til dig for, at du stillede dig frem i august, og var forarvet, og som en af få, meget få, faktisk den eneste, så vidt jeg kunne se, menige, det er medarbejdere, der stillet dig op og sagde, det her, det går ikke, det kan vi ikke leve med. Uh, fordi det går også ud over jer. Mm. Øh, og det var helt evident, at det ville det komme til at gøre. Jeg tror ikke, det er det alene. Jeg tror, man skal huske, at der er et, altså, der er et politisk spil, som er ret afgørende for at forstå det her. Det her handler om, at vi har en borgerlig regering, der ikke kan føre borgerlig politik, og ikke har kunnet gøre det længe. Øh, alt, hvad den har forsøgt af, af, af borgerlig politik, er gået galt. Lars Løkke er fejlet med stort set alle, alle større projekter, og har forsøge sig med. Men her kan man virkelig føre borgerlig politik og man kan gøre det i enighed med Dansk Folkeparti. Man kan gennemføre de her besparelser på Danmarks Radio. Alle værdikrigerne kan løbe rundt i medierne og triumferende råbe, Europa. Vi har taget et opgør med de røde lejesvinde, eller hvad de forestiller sig, at det er, der arbejder Danmarks Radio. Og samtidig så kan Anders Samuelsen gå ud og sige, se her, vi har lavet en skatteledelse. Det vil sige, at alle bliver glade, alle får, hvad de vil have, og der er flere tal Er du enig i den analyse, Lars Verhoff? Ja, nu er jeg ikke så meget forstemt på den politiske analyse, men jeg vil sige, at for mig at se indlysende, at det her har mere med finanspolitik og skattepolitik, afgiftspolitik at gøre, og borgerlig politik, end det har med mediepolitik at gøre. Det synes jeg jo, at det er det beskæmmende ved det. Hvis nogen havde sat sig ned på foran og sagt, hvad er det for et, der måske er det for et public service-landskab, vi gerne vil tegne og kan blive enige om, og så kunne man bagefter sige, okay, det kan vi så gøre for 400 millioner mindre, eller hvad det nu var. Men havde du så ikke råbt op om, at armslængde princippet var brudt? Er det, er det egentlig ikke meget fair, at man siger, okay, Danmarks Radio, nu har I en ramme, 3 milliarder, det er trods alt også en slat, og nu må I så øh, gøre, som I nu set synes, at, okay. er det rigtigt at gøre inden for nogle public service rammer? Det er nok lidt forenklet, rammen for de spørgsmål er nok lidt forenklet, fordi der bliver lavet public service kontrakter med alle udbydere af public service medier i Danmark, herunder også det sted, vi sidder nu, så der bliver selvfølgelig gået tæt ind på de der ting. Og ja, det sker af til, at vi råber lidt op om armstændeprincippet, men det gør vi jo ikke, når der bliver sat nogle mål op. Det handler mere om, når man ned og skærer i, i, i de midler, der skal til for at nå målet. Men, men jeg, vil, jeg vil så gerne lige sige altså, til, til, til det, som, som du sagde, Arine, om, om, om det her med, at det har vi, vi har ikke kunnet forklare os. altså ledelsen har ikke kun. Altså det er jo fordi, det simpelthen ikke kan forklares. Altså det kan ikke forklares at man giver 2,2 millioner kroner til nogen, der selv siger op. Øh, det, det for at blive noget andet, et eller andet konsulentagtigt øh, mangfoldighedskonsulent, og ingen kan forstå. Det kan ikke forklares. Jo, det det vil kan ikke forklares. Det, jeg kan jamen, gøre det på 36 sekunder, at du giver mig det. Det vil jeg gerne opleve. <laughs> det var 36 sekunder nu at Hughes. Altså, æh, Gitte Rabøl øh, syntes vi var utrolig dygtige, og vi vil gerne have hende i bestyrelsen, og hun kom selv og sagde at hun gerne ville trappe ud af det, fordi hun mente, at hun var løbetør for idéer, og at der skulle andre boller på den nye friske hænder på. Så overtalte vi Gitte Rabøl til, i stedet for at gå hjemme i sin have og hyppe sin aspares for den fratrædelsesordning, som hun kontraktligt havde sikret sig, da hun indgik kontrakten, så bad vi hende om at blive på kontoret og hjælpe os med forskellige ting de næste halvandet år. Det kunne vores bestyrelsesformand have sagt. Det, det, det, det, ikke det, have det var faktisk imponerende, tæt på præcis 36 sekunder, Adrian. <laughs> ja, det, for, det må, det for, må jeg give dig med. For langt 36 sekunder. Men en ting, altså, jeg godt kunne tænke mig, sådan også måske lige her h hen imod øh, slutningen af vores debat her, det er at, at tage det lidt ned på jorden, fordi som Mads Kastrup også nævnte, så kom øh, KPMG, konsulentbyrået, med en rapport, der dokumenterede, hvad nedskæringerne rent konkret kunne betyde. Jeg sad og kiggede lidt på det her, før vi gik i studiet, og der kunne jeg jo se, at hvis man for eksempel fjerner DR3, P3, koncerthuset og DR's kor og orkestre, jamen så er du altså allerede oppe på, siger jeg, 532 millioner. Så nærmer vi os et eller andet sted noget, hvor man så kan sige, jamen i en eller anden forstand, så er det jo ting, som, som faktisk kan løftes af det private marked. Mange af de her ting, der er masser af orkestre, der er masser af kor i København, Kunne man ikke sagtens kigge på og sige netop det, det her, Adrian, du sagde med det her mange hoveduhyre, jamen er der ikke hoveder, der sagtens kan skæres af, og at man stadigvæk kunne sige, at kerne public service opgaven, med at lave dokumentar, dansk drama, alt det andet, som markedet ikke kan løfte, at det vil man stadigvæk sagtens ressourcer til? Øh, altså, det er klart, at der er nogen, der får et stykke arbejde med at se på, hvilke hoder vi så skal til at hugge over. Øh, jeg tror ikke, der er nogen af de hoder, som synger en sang, som vi ikke gerne vil høre. Øh, så jeg tror, vi vil kunne høre, at de hoder mangler. Øh, jeg synes selv, at det var en, en, en, en hovedrystende, forfærdelig, sjælsrystende liste, af ting, som du sagde, man kunne skære fra, og så havde man allerede de 530 ud af de 770 millioner. Så det vil sige, at ud over det, du her nævner, altså blandt andet mine elskede orkestre og hvad der er til skal der altså hentes 230 millioner til, eller sådan noget af den stil. Så, så, så det, er bare, det understreger, synes jeg, bare min pointe, at, at når man skærer 770 millioner, eller hvor meget det er i det så vil det kunne... Mærkes. Yep. Altså, det som jeg så set er. Alt... Der er vel ikke nogen, der er infikter, at det kan mærkes. Ja. At det, det diskussion, vi går på, er, om det kan undværes. Er ja, man hører lige her, Henrik Kvartrup, alt kan undværes. Det har alle dage været en politisk beslutning, hvor stor eller hvor lille det er, skal være. Og, og, og, der, og der synes jeg, at vores generaldirektør helt rigtigt øh, slår hælene sammen og siger, okay det her arbejder vi med. Et folketingsflertal har besluttet sig for, at det DR fremover skal koste 3 milliarder i stedet for øh, 3,7 milliarder. Hun har heller ikke jeg... så meget valg. Nej, nej, selvfølgelig hun ikke. Det, det synes jeg fuldstændig fair, og jeg anerkender det også. Jeg, jeg var tilfældigvis her i fredags sammen med en masse medarbejdere, som stod og kiggede på øh, storskærmen i redaktionen, lamslået som om, at det var de to tårne, som faldt den 11. september, og der var en, som kiggede på Christian Jensen og, og, og sagde, han er jo helt tom i blikket. Det er, som om, der slet ikke foregår noget bag øjnene på ham. Og der vil jeg bare sige, at det er jo sådan en demonisering af vores politiske modstandere, som jeg synes er ukonstruktiv, og som jeg ikke deltager i. Jeg synes, det er en politisk beslutning for stor det, er, skal være. Og selvfølgelig, som du siger, Henrik, er 3 milliarder kroner også noget sidst på måneden for de fleste mennesker. Og det skal vi nok få noget ud af. Men altså, det som jeg er allermest keder af her, det er, at det kommer jo til at tage cirka et år at udmyndte hvad vi skal lave den 1. januar 2019. Og det er der, den ender for mig, at jeg ved, at det næste år kører den frem og tilbage mellem Folketinget og det er chefredaktionen, hvad det er, vi skal stille op med, hvad vi skal levere til brugerne 1. januar næste år. Ja, plus en bestyrelse, som skal til at skiftes ud. Det er også en særlig situation, at man har en afgående bestyrelse. Vil de tage ansvar for den her forandring, eller vil de bare sige, at vi skubber den bare til, til, til næste vil ja, ganske, hvad, hvad, altså, hvad, hvad, hvad, hvad vil du anbefale, Lars? Altså, synes du, at bestyrelsen selv skulle kigge på det og gå af? Eller at der er der forskel på, at være bekymret og så komme med løsninger som favoritning? Det vil du altså, ikke. Nej, men jeg synes, at det vil... Altså, nu har vi talt lidt om, øh, om den, øh, den siddende bestyrelsesformandsageren, eller mangel på samme også indimellem. Ja, altså sommensider nærmest ukonstruktiv ageren, vil jeg ja, sige. Ja, sig, altså, vi var der mange, som spillede øjnene op, da vi sad med vores mornevis. Der er nogen af, af os, der holder sådan en... Og så, at, at Michael Christiansen sagde, at 12,5 procent det er ikke noget problem. Lad os kigge mm. på det. Mads Kastrup, du sidder og ser lidt, lidt skeptisk ud i forhold til den enighed, der, der breder sig mellem DR-medarbejderen og fagforeningsmanden. Ja, det, og det gør jeg, fordi at ø, vi forudsætter for det første, og det har vi gjort i hele den her diskussion, at tingene koster det, Danmarks Radio har angivet dem til at koste. Ikke? Det er jo en ting, som vi slet ikke har været inde på her. Altså, der er ingen, der siger, at det koster at producere for eksempel P1, det som det gør Danmarks Radio siger, det koster. Vi sidder her i vores udmærket alternativ til uh, P1 uh, Radio 247, som får, uh, jeg tror, det 92 mio. kroner om året i uh, støtte. Uh, så vidt jeg husker, koster uh, P1 200 millioner kroner om året. Jeg tror, det uh, er 167 millioner. Men okay. Nå, uh, men det er i hvert fald væsentligt mere, ikke? Øh, der produceres langt mere radio her. Øh, så kan man altid diskutere, om, om man synes godt om det ene eller det andet. Men det vil sige, at man kan rent faktisk godt lave medier for færre penge, end Danmarks Radio har vendet sig til at gøre. Og det vil sige, at selvfølgelig er der også nogle gevinster at hente på den front. Medmindre der er noget, der trænger sig gevaldigt på hos nogle af de tre debatører, så tror jeg så småt, jeg vil begynde at runde debatten her af. Tak til øh, Lars Verve, formand for... Dansk Journalistforbund, tak til øh, Mads kastro øh, debatredaktør på øh, Ekstrabladet, og også tak til dig, Adrian Hughes. Du er sådan set bare mini-medarbejder hos Danmarks Radio. Og vært klog på sprog på øh, DR's øh, p1 øh, hver fredag mellem 11 og 12. Tak fordi I kom forbi alle sammen. Du lytter til Radio 24.07, og nu skal vi se på DR-besparelsen fra en lidt anden vinkel. For et er, at DR skal finde 700 millioner kroner, men hvad kommer den til at betyde for dansk egen produktion generelt? Spørgsmålet det er blevet aktuelt, fordi det viser sig, at en del af besparelsen på DR ikke kanaliseres ud til andre dele af mediebranchen. Det er i hvert fald sådan, som udkastet ser ud indtil videre. Ud af de 700 millioner kroner, så vil til kun 77 millioner blive sendt tilbage til produktionsmiljøet. Og med på telefonen skulle vi gerne have uh, Brit Bager, medieordfører for regeringspartiet Venstre. Og, og det kan være, at du kunne gøre os uh, lidt klogere, uh, Britt Bager. 700 millioner endda, godt og vel, skal der spares på Danmarks Radio, og, og, og under 100 millioner, altså 77, skal sendes tilbage til ind i produktion. Hvad, hvad, skal, hvad skal resten af pengene bruges til? Ja, de skal jo så til, uh, tilbage i borgernes lommer, som det ser ud nu. Det er jo finansministeriet, der har forhandlet de økonomiske rammer. Jeg har altså ikke siddet med øh, til forhandlingerne, men som jeg læser det her papir... Men du er garanteret blevet orienteret, ikke? Jeg er selvfølgelig blevet, blevet orienteret hen ad vejen, øh, men som sagt har jeg ikke siddet derinde selv. Det, jeg har læst, det er det samme, som I har læst, nemlig at de 77 millioner, de går til en, øh, en public service-pulje, og så øh, bliver det jo så billigere for, øh, for den enkelte dansker. Men, øh, but, for at... hvordan, hvordan hænger det sammen med, at... Øh... Du og dit parti har været ude og tale om public service-bulje på, så vidt jeg husker, op imod 500 millioner. Det hænger jo sådan sammen, at det var vores udspil, og nu bliver der så kanaliseret 77 millioner der over til de eksisterende 35. Der er også 35 millioner i en innovationspulje. Og så skal vi lige huske på, at de her 77 millioner, det er i år 2019, og den pulje stiger jo så de næste fem år, fordi de her 20 procent på DR, de udfases over fem år. Så puljen, public service puljen bliver forhåbentlig større. Og nu vil jeg jo så sige, at det her er jo et udspil. Vi har ikke et flertal omkring, at de skal i public service-puljen alle sammen endnu. Det får vi forhåbentlig. Men det er et, et udspil. Men det er da klart, at i forhold til de 500 millioner, som vi spillede ud med, der ender vi jo ikke der. Det kan vi se. Claus Hansen, du er direktør for Producentforeningen, der organiserer de virksomheder, som leverer radio- og tv-indhold. Og i modsætning til andre dele af det, den private branche, primært dagbladene, som jo ser ud til at være ganske begejstrede for, for de her nedskæringer på Danmarks Radio, så er du ikke helt positivt indstillet øh, over for det. Kan du prøve at redegøre for? Hvorfor? Jamen altså, vores, vores medlemmer lever jo af at producere dansk indhold, og, øh, og derfor har, har vores udgangspunkt hele tiden været, hvor mange penge er der til rådighed, øh, når mediepolitikerne er færdige til at producere dansk indhold, det vil sige, det er, det er film, det er tv-programmer, det er tv-programmer inden for alle genrer, det er radioprogrammer, øh, sådan, det er dokumentarfilm, sådan, og, øh, øh, og, og, og det har været vores udgangspunkt. Og udgangspunktet er selvfølgelig i forhold til vores medlemmer, som lever af at producere det, men det er også i forhold til borgerne, som gerne skulle have mere dansk indhold og have bedre dansk indhold øh, hele tiden. Britt når jeg har fulgt debatten om, hvordan et nyt mediefolie skulle se ud, så er der i hvert fald sådan et plusbegreb, der har gået igen og igen. Det det her med mere danskproduceret indhold. Og nu sidder der så en mand her, der repræsenterer dem, der rent faktisk laver det producerede indhold, og siger, at han er ganske alvorligt nervøs for, at det her bliver en massakre. Hvad kan du sige til ham? Fordi hans bekymring harmonerer jo ikke helt med det, som jeg har hørt var udgangspunktet for jer, der nu sidder og arbejder på det her mediefolie. Nej, men ja, hvis, hvis, man, hvis man som Claus Hansen siger, eller gør, øh, eller, ja, hvis, hvis man er bekymret for, at, øh, at der bliver mindre dansk indhold, så er det jo også ud fra den præmis, at der ikke kan spares nogen andre steder i det er end på indhold. Og det tror jeg godt, der kan. Jeg tror, der er nogle gevinster at hente på produktionen. Jeg tror, der er noget at hente i forhold til ledelseslagene. Så jeg tror godt, at man kan producere rigtig meget dansk indhold. Stadigvæk, selvom vi, selvom vi sparer på DR. Og vi bliver også nødt til at tage den diskussion, der hedder, hvordan skal DR være til stede på nettet? Skal DR producere nyheder, der i den grad konkurrerer med vores private dagblade? Det synes jeg personligt ikke, at de skal. Så der vil også være noget, hvis, hvis vi i Venstre kommer igennem med den ting, og hente på, på netnyheder. Og vi bliver også nødt til at tage diskussionen omkring, hvor mange TV-stationer og hvor mange radiokanaler skal DR have? Er det virkelig sådan at der kun skal eller der skal være seks TV-stationer for at man kan oplyse borgerne øh, i det demokratiske Danmark? Skal der være otte radiokanaler? Eller kan man stadigvæk godt oplyse de danske øh, borgere med seks eller syv radiokanaler? Og det er jo den diskussion, vi først øh, når ind til nu her, når, øh, når vi skal til at forhandle. Det, vi har nu, det er den økonomiske ramme, og ja, den bliver mindre. Men det kan jo rent faktisk godt være, at vi kan lave... Nogle, øh, nogle besparelser andre steder end på danskproduceret indhold. Er det ikke rigtigt, Claus Hansen? Altså, der er orkestre, der er bygninger, der er radiostationer, der er alle mulige steder, hvor dine medlemmer ikke har noget øh, nogen interagerer med det er. Der er vel ikke noget givet i, at øh, det nødvendigvis skal være på det producerede eksternt leverede indhold, at der bliver skåret? Nu snakker jeg ikke kun det eksternt leverede. Jeg snakker om, hvor meget der er til rådighed for dansk indholdsproduktion. Det er klart, at vores medlemmer, og det har vi påstået gennem flere år, kan levere billigere og producere billigere, end det er internt kan. Men for mig at se, at det her ikke kun er et spørgsmål om, om, om Danmarks radio, og hvor meget der skal spares på Danmarks radio. Det er en diskussion, som jeg kan forstå i det forrige indslag, jeg brugte det rigtig, rigtig lang tid på. Eksperter går ud og siger, at når der bliver sparet 773 millioner på Danmarks Radio, så er der 500 millioner færre til indholdsproduktion. Og det er et faktum. Samtidig siger regeringens eget ekspertudvalg, at i 2025, så mangler vi mellem 300 og 900 millioner til dansk indhold, som medieudviklingen er i dag. Og det er før den her besparelse. Og der, synes, der bliver jeg rigtig, rigtig bekymret, både på mine medlemmers vegne, men også på borgernes vegne, at sige, hvor meget er der så til dansk indhold? Er det så det amerikanske indhold, der kommer til at dominere? Men Britt har I helt overset det regnestykke, som Claus Hansen præsenteres for her? Det vil jeg faktisk gerne sætte spørgsmålstegn ved. Fordi det for mig er det ikke et faktum, at, at der kun er 500 millioner, eller der er 500 millioner mindre. Vi har brug for at se tallene igennem for det er. Og, og, og du har da jo ret i, Claus, at der er færre penge. Vi har lagt en besparelse ind over det er. Vi synes, det er blevet for stort. Vi synes, det er breder sig for meget, og der vil være ting, som det jeg ikke skal lave i fremtiden. Så må det være, når man sparer 20 procent over fem år. Men der, hvor vores uenighed opstår, det er, at du bliver ved med at sige, at det er det dansk producerede indhold. Og det er jeg simpelthen ikke enig i, at det behøves at være. Jeg tror, der er andre besparelser at hente. Jeg tror, der er en del at hente på produktionspriserne, der, er, øh, der kan effektiviseres. Der er nogle ledelseslag, idéer, som der eksempelvis på en måde er i Radio 247 øh, og så videre, og så videre. Nu skal vi sætte os ned, og så skal vi forhandle fornuftigt omkring det her. Vi skal se det her igennem, og så skal vi lade være med at og, øh, og, og, og ligesom fremdrive det værste skrækscenarie, og så sige, at det her det går ud markant ud over dansk indholdsproduktion, for det ved vi ikke endnu. Vi har ikke forhandlet indholdet af den her aftale. Men Brigitte, lad, lad mig lige så prøve at og, og, så lad os skyde Danmarks Radio lidt til side, og så lad os kigge på, hvad det rent faktisk er, danskerne får serveret. Mm. Uh, fordi det må mere være det, der optager politikerne, end hvad det er, DR producerer. Kan danskerne, vil jeg så gerne spørge, kan danskerne være sikre på, at de får mindst lige så meget dansk produceret efter den her medieaftale end før? Skit med om det er der leverer det, men, men, men samlet lige så meget dansk produceret som før. Det kan jeg ikke sidde her og garantere, fordi vi har ikke forhandlet det endnu. Vi har ikke engang kommet med vores udspil på det her område endnu. Så det kan jeg ikke garantere, nej. Altså det er jo klart, når man... Øh, som jamen, vi det har kunne sagt, være, at du havde en smertegrænse, hvor du sagde, jamen i det mindste skal vi kunne give danskerne lige så meget produceret, som vi kunne før vi gik i gang med den her øvelse. Det, der er vigtigt for mig, det er egentlig ikke øh, kvantiteten, det er faktisk også kvaliteten. Jeg er faktisk villig til at sige, at der kan godt være nogle programmer, som er, øh, som eller andre udbydere ikke skal producere i fremtiden. Det, det, øh, det vil jeg ikke sidde og udelukke her. Men der er klart, det er også klart, at i en, en tid med falske nyheder, øh, som, øh, som vælter ind over os, der vil jeg også gå til forhandlingerne og lægge vægt på, at nyheder, debatprogrammer, dokumentarer, det skal opprioriteres i det næste medieforlig. Claus Hansen, jeg, jeg tænker tit på, at i, i den her diskussion, der bliver det tit fremlagt, som om vi har de her internationale giganter, HBO, Netflix osv., der vælter ind over Danmark og udkonkurrerer det danske indhold. Men der er jo også nye tider inden for produktionsmiljøet, HBO lancerer en stor, æ, ambitiøs Per fly af anden halvdel af Pelle i Netflix lancerer The Rain, alt sammen lavet med danske skuespillere, danske instruktører osv., men altså for private midler. Er det ikke meget, kan man sige, kon konservativt i den ikke-politiske forstand at blive ved med at sige, at pengene skal komme fra DR? Det kan ikke lade sig gøre på anden måde. Jeg synes, det er fantastisk, at Netflix og HBO er begge to efterspørget dansk indhold. Øh, og jeg er også sikker på, at, at, at produktionsmiljøet kan hjælpe til med at effektivisere Danmarks produktion. Hvis vi tager de internationale giganter, så er det jo øh, få produktioner i forhold til den store volume. Så øh, Hvis HBO kommer med to, eller måske endda tre, eller Netflix kommer med to eller tre, det er seks produktioner i alt. Der er så altså meget, meget langt op til den volumen, vi snakker om, når vi, når, når vi ser på, på, på Danmarks Radios. Og så skal vi jo huske, at vi skal også have de midler til rådighed, der gør, at vi kan sikre en kvalitet. Hvis man ser på en TV-serie, en fantastisk tv-serie som The Crown, som kvalitetsmæssigt er fuldstændig i top, så er det jo der, vi skal op og være med til at kunne konkurrere. Og det er på fiktion. Vi skal også kunne gøre det samme på dokumentar, Vi skal også kunne gøre det samme på underholdning. Så, så, så, så jo, de er velkomne, og det er fantastisk indhold. Men i det øjeblik, du åbner en Netflix-hjemmeside, så er det altså det udenlandske indhold, der kommer op. Det er kun det udenlandske indhold. Og det kan godt være, at der er fem produktioner eller ti danske produktioner på et eller andet tidspunkt, der er der, men det er stadig det udenlandske, der dominerer. Og det udenlandske er finansieret ud fra en forretningsmodel, hvor amerikanerne går ind og siger, vi går ud på 100-150 territorier, vi kan finansiere det med petty cash, altså med småpenge fra hvert enkelt territorie. Vi har noget indhold, er født til at leve på et marked på størrelse med det indre London. Og det kræver en eller anden form for offentlig engagement, hvis vi både skal have volumen og hvis vi skal have kvalitet. Claus Hansen, lige her til sidste, nu har vi Britt Bager antyde, at at tallet 77 millioner, som jo er det beløb, der med sikkerhed nu bliver ført tilbage til, til public service-puljen, at det muligvis kan blive en smule større, men vi kommer stadig ikke i nærheden af de 500 millioner, som som Venstre spillede ud med for nogle måneder siden. Hvad får det af konsekvenser for den danske produktionsbranche, hvis det her, skal vi sige, så bliver det ikke 77 millioner, men så skal vi sige små 100 i stedet for? Hvad, hvad hvad, hvad bliver konsekvensen? Skal der fyres medarbejdere? Jeg håber stadig på, at i medieudspillet fra regeringen kommer der visionen for det danske indhold. Der giver nogle muligheder i den her retning. Det er den ene ting. Så er det sagt. Så, øh, konsekvenser? Jamen, altså, vi har, øh, alene i produktionsledet har vi omkring tu, øh, 2.000 års værk. Øh, Og det er klart, at hvis der bliver sparet Øh, også så det går ud over produktionsmiljøet, så det er de 2.000 års, jeg, vi snakker om. Claus Hansen, formand eller direktør undskyld for Producentforeningen i, i Danmark. Tusind tak, fordi du vil være med også tak til Brit Bager, medieoverfører for Venstre, som vi havde med på en telefon. Tusind tak til jer begge to. Du lytter til Radio 247. Ja, og så lige her, inden vi skal slutte, så skulle vi måske lige prøve, og, fordi det, der er ikke nogen tvivl om, at det her er noget, der har påvirket DR-medarbejderne. Men selv i en tid, hvor man føler sig presset, så er der altså også overskud til lidt, lidt humor, fordi for øjeblikket på Twitter, så kører der øh, en, en konkurrence, kan man næsten kalde det, om sådan under hashtagget DR-20%, der gør sådan en overvejelse om... Hvad kommer det her så til at betyde for Danmarks Radio? Det kan være, Mikkel, vi lige skulle prøve at give et par eksempler på, hvad folk byder ind med. Ja, altså, der er, der er virkelig mange gode. Det er både DR-medarbejdere og forskellige andre, der byder ind med det, som jeg tror, at de unge mennesker nu om dage kalder memes, altså små, sjove grafikker eller de deciderede jokes, hvor de ligesom fortæller lidt om, hvad konsekvenserne kan være. Der er blandt andet en uh, Randal Fink Isaksen, der illustrerer et billede af, hvordan Folketingsvalgaften på DR næste år kommer til at blive afviklet. Og der står blandt andet Kim Bilsø Lassen, tror Lassen de står, og så siger de, så er 80% af stemmerne talt op. Tak for i aften. <laughs> og så er der så Anders Fjelsted, jeg tror han er stand-up-komiker, der på Twitter skriver, at han glæder sig til, at Danmarks Radio viser Alibaba og de 32 røver Ja, og en, der bare hedder Emil, han øh, foreslår, at øh, DR's nye dramaserie, i stedet for Taxa, den her store hitserie tilbage fra slut 90'erne, jamen den skal hedde Uber i stedet for. Og så har vi maskær. der, øh, nu talte vi om en mangfoldighedshest før, øh, men nej, øh, heller ikke en mangfoldighedsdirektør, han foreslår simpelthen, at øh, DR skal finde nogle penge ved at ansætte en mangfoldighedspraktikant. Der tror jeg, at akademiske praktikanter er jo som bekendt gratis, så det er jo ikke det store problem. Det er så har vi en glas, han foreslår, at programmet Krise med Prise, det kommer. Og så er der deres nye store julekalendersatsning et Episk juleeventyr i 19,2 afsnit, og det var Mikkel Martin Wickelsø, der foreslog. Ja, det. og så er der drama en Taxi, den skal ikke sendes mere, det skal til gengæld drama en Uber. Og så har jeg jo personligt en fortid, hvor jeg var med i, i nogle jeres program, og så er der en Maja Thorsen her, der foreslår, jeg kan godt forstå, hvad er, hun mener, hun foreslår nemlig et program, der hedder...